yoslih lakum a'malakum wa yaghsil lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin wulala wa kullu dalalatin fi an-nar tandruar besintar Polëm në një hytëve të kaluar për gjunafin e rëndë të imoralitetit. Për të gjunafi cilje është një prej gjunafet e më të rënda në islami. Edhe të reguon për të argumentet dhe dënimi që ka përgatitur Allah i madhuar për të qëndynja për para ahjetit. Dhe shka ku se kërë gjunafet shka që rëndë është, sepse Allahu subhanu e ta'ala ka dashën e ligjit e të që të luajt 5 gjerët e kënjërët, të cilët quen të domozoshmet rëstë të cilëve rëtullohen të gjitha ligjit e islamit. Dhe të të pesta janë, si pas të vazhës, është shëlluajtja e fejtës, është shëlluajtja e jetës, është shëlluajtja e logikën, është shëlluajtja e ndërit, dhe shëlluajtja e pasurit. Këtët pesa janë pesë të domozdoshmet e islamit dhe rësë këtyre rëtullohen të gjithë regullat dhe të gjitha urderesët dhe ndanesët e islamit. Rësë tyre rëtullohen të gjithë ligjit e islamit dhe i personit tili bëni moralitet a i në të vërtet ka shkelur në një prej këtyre pesë të domozdoshmet dhe. Dhe më dhënë ka shkelur një një për qëllimeve më më dhështore për të cilat Allah u ka vendosur ligjit e ti në tokë. Dhe në do të regojmë në hysbet në vijim e lejnë Allah subhanur ta'ala të cilat janë një ndalesat të cilat i ka vendosur Allah në ligjit e ti të islamit, ndalesat të cilat rruajnë këtë lu qëllimi. Dhe më dhënë që është nderi. Allah i më dhëruar Me urtësin e ti dhe me dijen e ti të plot, ka vendosur disa ligje, ose shumë ligje, të cilët janë vendosur si masa parandaluese, ose si masa ndëshkuese për të nruajtur nderi. Edhe kjo në një aspekt të regon peshe në rëmë që ka të kallahu që njëri ju të vjerë në imoralitet dhe në aspekt në dytë, Këtë regohë që në besimtarë të ruemi për i këtjurë ndëlesave dhe për i këtjurë hapëve së pëtëtojnë hapat e shëtanit. U me jitë të bihë këtuati shëtanit fe inë në huja mërë bil fërsharë. Dhe kush një këtë hapat e shëtanit të di të aji urdhën për i moralitetit. Dhe hapat e shëtanit janë gjithë rrugë e zila e qonë njeri unë të këtë i moralitetit. Që Allahu subhanahu wa taala mohi tinë nuk na ka ndaluar vetëm imoralitetin, por ka ndaluar dhe ka mbyllur çdo lloj rrugë që të çon për të ke imoralitetin. Dhe për këtë arsye ka vendosur shumë urdhër në Islam. Dhe për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi salam ka folur dhe u ka thënë njerëzve të ruan për çdo rrugë që do të çon për të ke imoralitetin. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar Kur'an, që Allahu mëdhuari ka bërë gatë prova për njerëzit, për burrat. Edhe kjo nuk është në vlepsim për grua në si të grua, nuk është në vlepsim për, për gratë e që i ka dhalë Allahu subhanu wa ta'ala. Por kjo në të vërtet është për e rejmërim për burët që ata mos bjen pre e gabimeve të cilat e qonë një ju në ndërë një moralitet. Por në thotë Allahu subhanu wa ta'ala, Zujjine në në nësi hubbu shëhawati minë në njësai, o lë baninë, o lë kanatirë, o lë mëkëntaratë, o lë fitëtë, o lë khajlë, o Përgënë omoj më dhurë ta jetë dësot për zbukuruar për njëzit dëshuria e kanejësive. Kanejësive të grave, të fmive, të pasurisë të shumë të arit, të argendit, të kueve më rratë. I ka zbukuruar Allah subhanu e ta ala dhe këtë e mbërë të buka për njëzit si sprojë për ta. Gjithashtu omoj më dhurë ka të reguar që hilja, në në hilja dhe drejit e grave në qumë ta. Nuk, nuk është qëllin të grave dohën pesimtare, është bën në ndonjë formë tillë që është sport për njeri. Por neve tregon Zuar Yusuf Allahu subhanahu wa taala që ministri thot gruas te tij qale inne innehu min kaydikunna in kaydikunna adhim. I thot këu është për dërzin tuaj dhe dërzia juaj është e madhe. Dërzia juaj është e madhe. Në një kohë që Allahu më dhuar ka thënë për dërzin e shejtanit in kayd ash-shaytani kanu dha'ifa. Po dërzia e shejtanit është e dobët. Kurse për dredhin e gruas, ka thënë dredhia e juaj është e madhe. Sepse njeriu e shikon gruan dhe lidhja fizike ose lidhja edhe me anë të shikimit, kjo bën ndikim të fuqishëm tek njeriu, vetë disa shqegoje që mund i bëjë şeytani, njeriu i thotë bëj çfarë që mund të bëjësh. Edhe pse në të vërtetë kjo është pjesë e një lëve të şeytanit. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka thënë e gruaja është uret. Edhe kur ajo del, proteston shajtani. Kur ajo del përjasht sonon shajtani dhe përpiqet shajtani që ta përdorë atë për të humbur njerëz. Dhe kjo tregon që gruaja është një nga faktorët më kryesorë që përdor shajtani për të humbur njerëzit dhe për të çuar ata diçka prim. Prandaj Allahu i madhuar na ka na ka treguar me anë të profetëve të tij, paqja e Allahut dhe lutja, në hadithe të pakta çë në jehnem banor më të shumë se do injehnem kushhen e grafë. Ji dashur të fluton e Busaidul Khudri se profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë në hadithin e fakit që transmeton muslimi. Dyniaja është e ëmbël dhe jetë, prandaj është mashtruse të të të, të, të tërhiq. Dhe Allah do t'ju lejë juën në dynja edhe do shikoj se çfarë do veproni. Prandaj ruajuni për i dynjash dhe ruajuni për i grave. Përandaj ruajuni për i dynja dhe ruo ju një prej gravë, sepse fitënëja e parë që ka rëndë të këtë bëni Israelit, i shte fitënëja e gravë. Fitënëja e parë që ka rëndë të këtë bëni Israelit, është fitënëja e gravë. Dhe në hadith jetërë që të ratëmët në tomë Bukhariu dhe muslimi, profetisë sënë allohi sëllimë u ka thënë gravë u është dritura, dhe u ka thënë, nukën parë më të qudhichme se ju. Tot i u jam merrni një mendin njeriu me mendin të shëndosh në njeriu të vendosur, jam merr mendjen. Për këtë arsye prezidenti është urdhëruar që të bëjë një numër 6, edhe detymtarja që të bëjë një numër 6, edhe dërgojnë një numër 6 për arsye që të ruhet prej rënies në këtë lloj fitne e cila është në fitne në më të të fitne më të mbvarë se ngatpara fitnë. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për një lloj graf, që më gruaje në kanyon më vështirë të çantë dhe çant, përfillo thënë ka thënë për të dy grupe prej banorëve të xhehenemit unë nuk i shoh sot, domethënë nuk ekzistojnë sot, nuk kanë përfillo thëmo të oskan ekzistuar, por dy grupe që janë prej banorëve dhejale, dhe që dhe jenë në janë të xhehenemit, si ato që, që janë në xhehenem. Para kanë dhënë njerëz të cilët mbarsin në duart e tyre disa shkopithë si biçë të lopëve, rrafin me to njerëzit. Polici, policit. Edhe për ta ka dhe shumë hadith të tjerë që tregojnë që janë prej banorëve të xhehenemit. Allahu na ruaj. Edhe të dyotëot janë gratë, janë disa gratë të cilat janë të veshura, të zhveshura. Qoftë të veshura, të zhveshura, përkulen, përkundën, përkundin kokat e tyre si majat et, më, si e tëm sigunga të deveve, qoftë nuk hyjnë në xhenet, as nuk e ndjejnë erën e xhenetit. Qoftë nuk hyjnë në xhenet, as nuk e ndijnë erën e xhenetit. Ndërkohë që erë e xhenetit, xheneti ka një erë shumë shumë aromatore më tepër. Dhe erë e tij ndihet nga larg, vitë pas radhës. Por ato nuk e ndjejn për shkak të gjuna pëndaj që bëjnë, sepse ato bëhen shkak për humbjen e njerëzve në vërtetë për ndjerjen e njerëzve nga urdhët e Allahut subhanuhu te ala duke i çuar ata në shkatërim. Dhe i morën eti dhe para thënën e tij janë shkatëruar për një shoqëri. Në shoqëri që përhapet i moraliteti dhe para thënë te moralit dhe sugjis shkatërohet. Mund të gjithë shikoni historinë dhe pyetni historianët që ta kuptoni se një civilizim ka shkuar dhejë në fundin e ti, në shkatërimin e ti, kur gratë ka nda nga shpilën tyre dhe e më bërë si burët, duke kryër të që bëni ato pujë që bëni burët edhe duke u përzirë në ta edhe duke rëmë një maritet. Për këtë arsue, që burit të ruën nga gruëja dhe gruëj të ruëj vetën e vetë, dhe pesimtarë të ruën nga kjo gjunaf i kopëshëm, Allahu subhanu e ta tala ka vendosu me rutinë të ditës dîne të plotë, por ato që i përshtatet njeriu vëllloj njerëzor. Edhe një prej urdhave për cilën do të kasten sot është urdhri i xhijabit. Xhijabi është mbulesa që vendos muslimana. Mbulesa e cilë mbulon të gjithë pjesët e trupit të saj. Edhe për këtë Allahu subhanehu ve teala ka urdhëruar në Kur'an. Gjithashtu edhe ka urdhëruar edhe profeti sallallahu alaihi ve sellem në hadithe të sakta. Edhe për këtë gjë ka nërëm dakor të gjithë jetarët e islamit që shnijabi është një për i farzëve të islamit për gruan muslimane. Ma di për gjithë gratë të tokës. Edhe kush nuk e vendosë të të, ajo ka marrë një gjunaf të rëndë të kaloj më dhëruar, ka, ka marrë një gjunaf të rëndë se nuk ka vendosë shnijabi dhe dhe marrë gjithë e gjunafet atyre personave të të tini të eshojnë atë. Edhe këtu i drejtojnë atyre grave muslimane së motër muslimane të t Ose nuk e kam fërë shaminë si që ka urdhrua Allah subhanu wa ta'ala që të kemë frikë Allah subhanu wa ta'ala. Dhu drejtojnë më të tyre personës dhe të të të i kanë kan gra ose motra ose vartë dhe tyre në të të dhe forme që të kemë frikë Allah, sepse të majnë përgjësipër para Allah për njerë të tyre. O ju që keni besuar ruën i vetë dhe tyre dhe familit të uaj nga zjarë i gjëhnemit. Allah subhanu wa ta'ala i esh drejtojnë profetit të ti sallallahu alai sallam. Dhe i thot, ja ju hën nebi ju kulli e zuajjika o banatika o nisa il mu'minin e jo dhnina alejhina min gjelavibihin. Thot i profet, thua i gravet të tua, vajzëve të tua, gravet, beze, gravet besintarve që të vendosin, vendosin mikoget e tyre gjilbabin. Gjilbabit dhe më nënë quat shijabi që do të vendosin gojaman dhe zilet mbulon pjesët e trupit të tajt. Edhe këtu ka një fort domosdoshmëri në shpjegimin e një shumë dietar, do nuk dëshkojë gjatë, por do t'rregulloj vetëm argumentet shkurtimisht. Gjithashtu Allah më dhua ka urdhuruar në një tjeter se ka thënë وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. Po këndroni në shtëpitë tuaja dhe mosos bukuroni si zbukurimi i njëra se par. Këtu dietar ka fort të për shumë bukura, edhe të tilet do vinin në hyzbe të ardhme ku t'flasin për çështje për të përzires të burrave me gratë, edhe Ajo që ne intereson tuaj se Allahu ka shprehur në Kur'an te ka thënë O Allah, të borëzni të babujt e jahiljetit të ulë, mos usbukuroheni si zbukurimi i ignorancës parë. E ka qytur Allahu më dhëruar zbukurimin e grave një ranësë, të zonjës ignorancë. Të tëra kanë dalë pas xhamit. Edhe i kanë daluar gjatë sintar që zbukurohen si ato. E gjithë kjo pse për të ruajtur një shoqëri të pastër në të cilën nuk ekziston gjunafi i moralitetit. Muta përpëtërosh pak nëse në një shëqëri nuk ka gratë buluara, ka gratë buluara, edhe shtë njëre për tjërë në ruan dhejërë në taj. A mund të gristoj kjo lojë i moralititi që përhape sotë dhe në tonë? Nëse besimitare do ruaj shikimin e ti, gjithashtu e dhe motra muslimare do ruaj shikimin e taj. Edhe gratë të gjithë do vendosin hijabin e tyre dhe shkëtën dhe shëqërija prej shumë pisë ligjë që kështën sotë. Ado pastaj lokalëve më për diskutuar për gjëra të turpshme, si diskutojnë politikanët tonë duke thënë ajo lejohet që të vendosin një ligj apo është mirë që vendosin një ligj për homoseksualët apo jo. Kur fillon njeriu bin në gjunar, pastaj e shtyshet ban për të një gjunat edhe më tranzë, pastaj më tranzë, disa dalin në natyrë e pastër, në natyrë pastërtinë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe të çmironi kafsh të vërtetë. Gjithashtu në një, një titër të Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala yudine zinatahunna illa ma dhahara minha. Po do të mos e shfaqëngrat zbukurimet e tyre përveç atyre zbukurimeve që janë të dukshme. Në dietar këtu kanë dy mendime se kush ka zbukurimet e dukshme, por nuk ështëu qëllimi. Ëndihmë që Allahu më dhuron ndërtia jetin e i urdhon gratë që mos i shfaqin zbukurimet e tyre. Një tjetër Allahu subhanahu wa taala hutu li dhribna bi khumuri in ala juyubihin. Qad dhe pot ta vendosin khimarin e tyre mbi kraharorin e tyre. Edhe khimar në gjuhën arabe Quet Shijabi, që i themi në Shqipë Shijabi. Se dhe Shijabi në arabi shka ardhë. Edhe shqytur khimar nga tjala khamara që do të të mbulër shdi qka. Edhe, edhe alkohlin në në në arabi qëtë khamar. Sepse i mbulon trurin një ju dhe i energon trurin. Edhe për të mbulon qytur khamar. Edhe khimari është në në në arabi qytur khimar se për të mbulon në femrë dhe nuk e lejon të tjej që ta shikojnë në të. Edhe Allah i më dhurë këthën ti he xhimarën e tyre mbi kokat e tyre madje ka thënë ala xuju bihin ne qëllimi i tu është mbi karahor të tyre ala xejb ngjurave do karahor edhe ka mund dietar ka urdhëruar allahu që ta vendosin xhijabin na koka dhe në karahor qëllimi është se te grat përpara isłamit e vendosnin shamin koh por e hidhin i hidhin sepse të thamis mbrapa do zbulonin karahor të tyre dhe allahu urdhëroi që ato ta marrin shamin dhe ta vendosin çu duke kaluar nga djatha në të, të majt për të mbuluar Përmbuluar domethën trupin, përmbuluar gjithashtu fytyrën e tyre dhe kraharorin e tyre. Edhe si gjithasht, domethën për këtë kanë ndogjitur dhe dietarët që xhijabi është një prej farsave të Islamit. Sot ajo isha be Allahnha, por kuzvë diku e Isusini përmendën, sot gatë ansarve morën rrobat e tyre, i zarin e të rrobat e tyre dhe i ndanën, nuk kishin rroba, i ndanën po gjysem, gjysem e përdoren për të bërë porrë se gjysem e vendosën ti, si xham mbi kokën e tyre. Për të thënë bohariu ti. Dhe dieta ka vendosur për saktësinë e xhijabit tet kushte. Q xhijabi i gruas muslimane që i i sakt ka vendosur dieta tet kushte. Kushti i parë është që xhijabi përfshin gjithë trupin e gruas. Të përfshijë gjithë trupin e gruas muslimane. Dhe argument për këtë është fjala që ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem gruaja është aurat. Dhe përdesa shaurat duhet mbuluar. Kushti dytë është që xhijabi mund të zgjuërimën e vetvetes. Kto duan dalin pak o vezë dhe ta nënvizojmë se mos i zbukurim në vetvete. Se të nëse ai bëhet zbukurim, atë nuk ka mbuluar që gruaja, nikoj që është urdhuar ti mbulosh bukurinë të saj. Nëse ajo vesh një hijhab i cili është i kuq, ose një hijhab i cili është ngjyrë portokalli ose një ngjyrë të bukur të cilat janë tërheqës për njerëzit, atë nuk e bëj. Por puna është të veshin rrobat që lësh më tërheqën bashkë të çoq të saj. Çka edhe dashje padashje ka bër diçka që bëhet me anë të sa më të rres të njerëz se sa mos ta vinë të farë do gjë e. Për ndallok thonë we la yudine zinne te hun, në romet shfaqjes bukurimeve të tyre. Të Epo sikur sot tek muslimanet, Allahu na ozot gjithë në rrugën e drejtë, shikon shumë muslimane, të cilat e vendosin xhabin në formë jo saktë nga Islami. Qoftë në ngjyra, qoftë në, në mënyrë se ti vishet ose nga transparenca ose nda jerthia ose ngushtia të tyre donëm prej kushteve që do të përmendim tashti. Pra nëse do të mos doshmë që grua të veshë një hijab britili nuk është tërheqjes fursyrën e burrit. Gjithashtu ku shtretë ka vendosur diatar, ku shtretë është që hijhabi mos jetë i të dukshëm. Nëse hijhabi është i të dukshëm normalisht që ai nuk futet me hijab, sepse nuk molon gjë. Edhe për këtë ka vënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem, do vi në kohën e fundit disa gra të cilat janë të veshura të zhveshura këtu kam një dietatë të veshura të zhveshura përfshin dy kuptime dhe mund të nd të dyja që përfshihen në fatin të veshura do të thonë që nuk janë në kuish të zhveshura do të thonë që nuk janë veshur veshje islame xhijabetëm kanë veshur rroba por sa pjesë kanë volume të mbuluara kurse disa dietatë ka thonë këtu qëllimi është të, të, që të veshur të zhveshura do të thonë që apo po ti shikosh thua me hijam hijabian por hijabi do të thurë nd të tej dukshëm dhe tregoj se çfarë kanë bash hijabit këndëso ton quhen të veshura të zhveshura sepse ajo është veshur por nuk është veshur në të vërtet janë të zhveshura. Pra ne ka thënë por i thonë do vinë di sa gran kor në fundit, të cilat janë të veshura të zhveshura. Mbi kokën e tyre do të ke shikon gjongat të tyreve. Si domethënë që i vendosin flokët i lidhin me majtë të kokave si dhe vendosin xhamin për sipër dhe ti e shikon ato si gjongëveje kokën e saj. Që nuk ka nevojë grua ta vendosë domethënë të, të flokët i vendosin këtu lart në majt kokës për të ulur i poshtë. Dhe kjo tregon qartë atë çka është ndaluar në pe. Po problemi do të thonë çfarë ka dënimi tonë ka për këto. Po por do të thënë kur ti shikoni ato hadithin saktë. Idha ra'aytum hunna fal'anu hunna fa inna hunna mal'unat. Nëse ti shikoni ato mallkojni ato sepse ato janë të mallkuara. Nëse shikoni ato gra ti e shko kanë vesh xhap ë, eh? kanë vesh xhap. Hijab. Por hijhabi thyre nuk është saktë sipas Islamit, do të por vetëm kur ti shikoni mallkojini. Edhe mallkim do të thotë që thua shoh Allah dëmijimin ton mbi to se largoi la mshia jote. E çdo Dër njëra për këtyr dyve është në rast se gjithë bënia çka bën ataj bie në robën, domethënë është më të pish sot bie dënimi i Allahut mbi të ose dëmijimi i tij. Domethënë që vetëm këto veshje të tillë, këto veshje ka kus dënie, po kur gruaja nuk vesh parë gjat normalisht kjo është kau më rënd. E jo pas kur diskutohet ç'është e mortit që është një nga gjinova më mbajni këta. Për ne ne kanë të urdhëruar që të veshin këto me xhhabi dhe përfitonim kështu ka vënë për to Po so të malkohen kur ti shikoni sa të malkuara. Ku ta shikosh për çfarë do të malkosh për para? Kur ti sa të dalesh për jashtë ndërsa po stad duhesh në fotograf. Madje më ke sa ato. Dhe vetëm Allah subhanahu wa taala është ai që i naruan besim dhe na forton në këtë lloj ambientin ne jetojmë. Gjithashtu kushti ka për hijabin, dhe gusht, gusht, i, të që kanë menduar në dietat për xhijabin është xhijabi ti i gjerë. Dhe mundi të ngushtë, nëse ai ishi i ngushtë, atëherë ai tregon trupin e kruaz. Dhe kjo është e ndaluar, dhe kjo është e qartë. Sepse xhijabi quhet xhijab. Domethën mbulesë që mbulon. Në momentin kur ajo e vesh sipas trupit, ajo nuk ka mbuluar, por ka shfaqur pjesë të trupit të saj. Kjo duhet të qartë në hijaben e muslimaneve që e mbajnë hijaben e ngushtë. I dërtuam shkusht që gruaja mos të vesh hijaben të parfumosur. Është kanaluar gruaja që tani me hijaben të parfumosur për jashtë. Trëgohet se ajo vlojën në Suudit, shikon një gruaj që ishte parfumosur në rrugë dhe i thon ku po shkon në Europë inshallah. I thotë për xhamin. Po ktheu gab çmosëja një sofëja me të kafën ka thënë ka thënë që ajo grua e tila del e performosur për xhamia është moraliste dhe ka urdhëruar që ajo të kthehet në shtëpinë së saj të marrë busull pse del e performosur ose rrobat e saj i ka të performosur edhe e ka qytur përfondot kanë vetëm për sakt parfumin e saj moraliste megjithashtu kushti gjashtë është që veshjet të mos i ngjajnë veshjes të burrave kjo është e qartë kushti shtatë që mund të dihet autoriteti që veshjet të mos i ngjajnë veshjes të qafyreve Gave xhpirë. Sepse profeti sallallahu alejhi vesellem ka thon ku shinjën një popull që është këtyre. Dhe kushti i tet është që rrobe e saj mos jetë rrobe veçantë. Dhe kanë një qëllim i fjalës së veçantë, që ti rrobe që sa ta shikojnë njerëzën rrugë dallohet direkt nga të gjithë njerëzit që kjo është një i tepër i veçantë në besën e saj. Qoftë këndalizës vezi për gaz dhe për burrat. Dhe për këtë logjë profeti sallallahu alejhi vesellem ka thon kush e desh rrobën e veçantë në, veçant, në dynjë Në direshë i Allahut subhanuhu teala ditën e gjykimit, në diën e rrobën e poshtrimit, dë e të zjarë, Budahudi, Edhe arsyër, se do të ndezën me të zjarr. Trashton e Budaudit as dishë sakt. Dhe arsyeja është sepse ky njeri si çdonte të dukshë me njerëz me diçka tepër veçantë se ka askush, gjithashtu forme, në çdo lloj forme, Allahu do ta shpblejë në të kundërt një editë ti duke e poshtruar si çdon të famë në vetën e dhunja, do ta poshtrojë Allahu në gjykim duke i veshur atë rrobën e poshtrimit ditën e gjykimit. Këtë atë kusht ka i kanë vendosur dhjetarët. Nisërim ka fund parë lidhje me këtë pikën e fundit. Kta hadithe keq përdoren shumë njerëz. Thon përderisa profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që ne të veshim rrobat veçanta, atëherë do të thotë që ne nuk lejohet të vishim i si veshje muslimane me hijab edhe, këshu këta në dhe me rrobat, pse jemi kundër gjithë njerëzve, kur na shikon një iafta me hijab. Dhe kështu kta njerëz i marrin hadithët e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i përkasejnë me një tjetrën. Dhe i marrin ajetën e Kur'anit dhe i përkasejnë me hadithët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe në pamjen e parë njeriu i paditur i duket sikur hadithe profetike bien në ndërmjet njëra tjetrën atë që thon një, një, një. Dhe këshu, e smur, në kundërt një. Në kështu bëjnë njerëzit të thmurë në zemrat e tyre, që kanë zemra të thmura, i përdorin argumentet fetare për të hedhur poshtë njëra tjetrën. Nikoj që profeti nuk ka pasur qëllim këtu të hadith, që do thotë njerëzve, largohuni nga veshja islame, por mos u dukur veçan para njerëzve. Po ka pasur për qëllim për mos veshur veshje të cilat jan veshje me ndemosphere për të dukur para njerëzve. Ndërsa në të njëjtën veshje rroba e cilet rrobat islame, të cilat ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, që të përburren për përgruan. Edhe ai i shiketi përto që veshët me rroba në vend. Nuk qenë kë rrobe veçante, dhe as nuk hyn të qenë hadis, sepse këtu në të vërtetë është zbatim i urdhit të Allahu subhanahu wa taala, në të cilë Allahu ka urdhëruar timtar që të vishin rrobat të cilat janë veshja e duhur Islame qoftë për burrat apo për gratë. Lutsem Allahun e madhëruar, që na ruaj ndërrin ton, na ruaj motrat tona dhe gratë tona. Lutsem Allahu subhanahu wa taala, që na drejtojë nevojë gjithë në tek e vërteta e Allahut shëmbë. Alhamdulillah salatu selam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Në fundi, po t'rëgoj një hadith, të cilin ka transkriptuar sheh i Albani në zinxhirin e hadithit fakë më numër 1350, ka dihet transmetuar nga Ibnul As radhiyallahu anhu, thotë ishimje me profetin sallallahu alaihi wasallam një rugi edhe na tha ai shikoni shikoni gjatje edhe i thau dhe Kur'an-i atje shikojmë sa korba korba bimën korbot shpendi i rri i njom shikojmë disa se shikojmë një numër korbash edhe shikojmë ndër mes tyre një korb i cili është lloji korbi veçantë që është shumë i rrallë ndër korbot që e ka kepin e kuq edhe këmbët e kuqe edhe ky lloj korbi ndër korbat është shumë i rrallë edhe thotë shikoni apo shikoni Pa po e shikojm, pa për viton them nuk hyn në xhenet prej grave. Nuk ka për të hyrë në xhenet prej grave, vetëm sa jo gruaja që është tipun e tikorrit ndëmit korbave. Sot vetëm sa jo gruaja që është tipun e tikorrit ndëmit korbave. Domethënë këto korbë janë shumë i rrallë, ndër korbat dhe grat aq rrallë ka për të hyrë në xhenet. Ai sun pa graka për të hyrë në xhenet ndër grat. Dhe gjithë kjo sepse gruaja është ajo e cila e fut në pitën e një dynjë tjetër. Për ndaj duhet që duhet e muslimatit prikë Allahu dhe të ruaj vetën e vetë, të ruaj familjë në vetë, smijet e vetë, vetë dhe burit të ruaj e të gjithashtu të ruaj një i tjetërin duke këshulluar në të smijet dhe duke ndarru nga keqe që Allahu subhanu me talat në ruaj nga keqe në dynja dhe në ahiret, që Allahu i madhuar në bëndë në të të pakët dhe të tjilë dhe shpëtoj një dhe dhe dhe zhënhemit Allahu a shpëllë një dhe gjithë.